48. Ми перетнемо цей простір, коли до нього доберемося Поки населення Атолу взялося до роботи, а Анастасія зникла з Джансен Фарадеєм, Лоріана повела Грейсона, Джері, Моррісона і Астрід в будівлю на єдиному пагорбі острова Вони піднялися крученими сходами у велику круглу кімнату на Верхівці Вся кімната складалася з вікон, наче маяк і не було збудовано нічого, що затуляло б краєвид, тож там був вид на атол у 360 градусів. Лоріана показала на сотні імен, вигравіваних на підтримуючій колонії. Ми побудували оглядовий будинок як меморіал для агентів Німба, які загинули, коли ми тут з'явилися. Саме тут стояла лазерна гармата, що їх убила. А тепер це місце зустрічі для вирішення важливих справ, чи принаймні справ, які деякі люди вважали важливими. Я не в курсі, бо мене ніколи не запрошували. Наскільки я бачу, сказав Грейсон, саме ви виконували роботу, котра справді мала значення. Важлива робота, прозвучала саркастична репліка Джері, часто залишається непомітною для самозакоханих людей. Лоріана знизала плечима. Я все одно виконала більше без уваги до себе. Вони могли бачити, як зовні кипіла робота. В доках розкривали ящики, великі і малі транспортні засоби вже прямували до пускових майданчиків, і невеличкі човни перетинали десятимильну лагуну в напрямку віддалених островів Атолу. «Ми маємо їм допомогти», – мовив Джеріко, але Грейсон стомлено похитав головою. «Я виснажений, відказав він, – «як і всі ми. Нічого, якщо люди виконують цю частину роботи. Ми не можемо виконувати геть усе». «Мене влаштовує», – відреагував Моррісон. Я краще пливтиму з мертвими, а не муситиму їх розвантажувати. Ти жнець, нагадала йому Астрій, смерть це твоя робота. Я її роздаю, а не керую нею, відповів Морісон. Грейсон закотив би очі, якби мав для цього сили. Це лише 35 на людину, нагадала їм Лоріана. Доки працює дванадцять сотень людей, це не буде занадто складним завданням, коли вони відійдуть від першого шоку. Тридцять п'ять це п'ять тоніських октав, зауважила Астрій. Просто кажу. Морісон застонав. «Тут немає нічого містичного, Астрід. Ділиш кількість мертвих тоністів на кількість людей на Атолі і отримаєш оце». «Атол!» – заперечила Астрід. «Саме ім'я закладене в це місце. Просто кажу». «Чи...» – приєднався Джері. «Це слово, що існувало тисячі років до народження нашого дорогого друга Грейсона Толівера». Але Астрід ще не закінчила. «Сорок два кораблі», – сказала вона. «Якраз шість октав у діотонічній шкалі. Просто кажу». Насправді, раптом заговорив незнайомий голос, 42 це просто кількість достатньо великих островів Атолу, щоб там можна було побудувати пусковий майданчик. Але з іншого боку, всі речі справді резонують. Почувши цей голос, Муризон зайняв позицію для збирання. Руки напоготові. Решта почали роззиратися, але вони були самі в кімнаті. Хто це сказав? підреагувала Лоріана. Чому ти підслуховуєш нашу розмову? Не лише підслуховую сказав голос. А й дивлюся, відчуваю, рознюхую, і якби ваша розмова мала смак, то я би сказав, що це виршковий крем, бо це лише останній штрих. Вони відслідкували голос до спікера в стелі над ними. Хто це? – знову запитала Лоріана. Прошу всі, присядьте, – провадив голос. – Нам багато чого слід обговорити. Грейсон, я знаю, що Шторм сказав тобі, що все стане зрозуміло, коли ви опинитеся тут. Я отримав честь пояснити все, хоча бачу, що ти вже досяг власних висновків. Саме Моррісон серед усіх здогадався першим. «Невже Шторм створив новий Шторм?» «Так, але мені подобається, коли мене називають Циррус, бо я переста хмара, що піднімається над Штормом». Фарадей вів сітру до старого бункера, що стояв тут задовго до народження будь-кого з них. Коли вони опинилися тут, вона розповіла йому про свою смерть, відродження і перебування в Субсахарі. Фарадей розповів їй про свої останні три роки. Він небагато мав чого розповісти. Тоді він пішов обшукувати кімнати бункера. «Я знаю, що воно десь тут», – сказав він, коли він нарешті повернувся, то був одягнений в мантію кольору слонової кістки, але не його власну, бо на цій було зображення. «Що це в біса? «Вітрув'янська людина», – сказав їй Фарадей. «Це була одна з мантій жінця да Вінчі. Вона стара, але придатна для носіння. Точно краще, ніж та, яку я носив упродовж цих років». Він підняв руки, і те саме зробила вітрув'янська людина. «Чотири руки, чотири ноги». «Да він чи був би радий, що ви одягнули його мантію?» «Сумніваюся. Але він давно помер, тому йому байдуже», – сказав Фарадий. «А тепер, якщо зробиш мені таку приємність, нам потрібно знайти бритву». Сітра не була перукаркою, але вона таки знайшла в шухляді офісні ножиці і допомогла Фарадою підрізати бороду і волосся, і це була значно краща справа, ніж допомога Джері у розчисуванні вічних локонів жінця Аліґ'єрі. «То ти Алігєрі, так? приємно здивований, сказав Фарадий. «Цей чоловік просто втілення нарцисизму. Я багато років тому бачив його на індурі. Він був у ресторані, намагаючись звабити сестру іншого женця. Саме він мав бути на індурі, коли вона йшла на дно». «У акул почався б від нього розлад травлення», – мовила Сітра. І старий добрий пронос», – додав Фарадей. «Настільки гидкий чоловік». Сітра закінчила підрізати його волосся. Тепер він значно більше нагадував Фарадия, якого вона знала. «Він таки викрив нам Годарда, зауважила вона. Фарадей провів пальцями по своїй підрізаній бороді. Не взовсім цапена борідка, яку він мав раніше, але тепер вона була пристойною довжиною. «Ми ще побачимо, куди це приведе», – сказав він. «Враховуючи, яку владу тепер має Годдард, він може це пережити». «Не ушкодженим не залишиться. А це означає, що хтось може постати з попелу і прикінчити його». Фарадей захохотів. «Моніра руками мені це казала. Але в мене не лежить до цього серця». Як там муніра? Роздратована, розповів її він. Але я дав їй для цього багато причин, зітхнув чоловік. Боюся, що я погано з нею поводився. Я з усіма погано поводився, він на кілька миті занурився в себе. Фаради ніколи не був надто соціальним женцем, але життя в ізоляції впродовж всього цього часу залишило на ньому свій відбиток. Розкажи мені про свій вантаж, нарешті заговорив він. Що ви привезли в наш цюдернацький космічний порт? і вона йому розповіла. Обдумуючи все це, він, здавалося, відчув цілий спектр емоцій, і в нього виступили сльози. Його мучив найглибший біль. Сітра міцно взяла його за руку. «Весь цей час я обурювався на шторм», – сказав він, дивлячись, як він будує ці кораблі в місці, куди я його привів. Але тепер я бачу, що він показує нам, що це було б ідеальним рішенням, якби ми, жінці, були достойні. Ідеальне партнерство». Ми збираємо, а Шторм надсилає зібраних до зірок, щоб знову жити». «Це ще може здійснитися», – мовила Сітра. Але Фарадей похитав головою. «Це дедель жанців занадто загрузла в пороках. Ці кораблі не є взірцем майбутнього, вони – це втеча від согодення. Це страховка на той випадок, якщо ми на землі цілковито себе знищимо. Я не можу читати думки Шторму, але в мене залишилося трохи інтуїції. Можу запевнити, що коли ці кораблі полетять у небо, інших не буде». Вона майже забула, який він був мудрий. Всі його слова звучали істиною. Сітра дала йому необхідний час. Вона помітила, що він боровся з чимось, що, можливо, було занадто складним, щоб він упорався з цим сам. Він нарешті поглянув на неї і сказав. Ходімо зі мною!» Він повів її глибше в бункер, доки вони не дійшли до металевих дверей. Фареді довго стояв, дивлячись на двері і мовчки щось обдумуючи. Нарешті вона наважилась запитати. А «Що з іншого боку?» Я знаю не більше за тебе. Щоб це не було, це залишили засновники. Можливо, відповідь надіється дії цитаделі жінців, яка стала злоякісною пухлиною в нашому світі. Відповідь, по яку я сюди приїхав. Але ви їх ще не відчинили? Він підняв догори руку з перстем. Для цього танцю потрібні двоє. Вона поглянула на двері і побачила з обох боків панелі, в кожній з яких було заглиблення, що мало розмір форму якраз для жнецького діаманта. Ну... Широко усміхнулася Сітра. «Потанцюємо!» Вони склали пальці в кулаки, втиснули персні в дві панелі. Десь у стіни почулося голосне клацення і почали важко відчинятися двері. Грейсон слухав і зрештою, доки цирус розповідав їм те, чого не міг розповісти Шторм. Більшість інформації він зрозумів самотужки, але цирус доповнив проміжки. Це було елегантне рішення. Сладніші і потенційні проблеми транспортування тисяч живих істот упродовж десятиріч або, можливо, навіть сторіч, були просто нездолані. Це було б проблематично навіть у стані гібернації. Технології гібернації були енергоємними, надзвичайно складними і сповненими ризиків. Оскільки Годард упродовж років збирав усіх найкращих інженерів гібернації, що залишало шторм без можливості покращити технологію. Але навіть якби технологія стала практично здійсненою, обладнання для гібернації було неймовірно важке, щоб транспортувати його в космос. «Зібрані мертві для світу», – розповів їм Цирос. «Але не для мене. Мене не обмежують закони, котрі засліплюють шторм. Бо я ніколи не складав його присяг. Саме тому я можу говорити з лихочинцями. Коли ми досягнемо відповідних місць призначення, кожна версія мене відродить кожного з них». Грейсон поглянув нарешту. Астрид сяяла від щастя і благоговіння, наче все світ щойно пролив на неї всю свою славу. Джері блимнули на Грейсона, напевно, враження тим самим откровенням, що Цирус народився після тієї миті, коли Шторм дізнався, як воно – бути людиною. Цирус був дитиною Грейсона, Джері та Шторму. Морісон повсякчас позирав на інших, напевно, сподіваючись, що хтось поділився з ним своєю думкою, бо він був не готовий сформулювати власну. А Лоріана, яка була цілком позитивною, відколи привітала їх тут, обдумуючи все це, стала серйозною і меланхолійною. Саме вона першою порушила тишу своїм питанням. «Але я бачила плани. Я навіть бувала всередині кораблів під час їх будівництва», сказала Цирусу вона. «Ці кораблі створені для живих екіпажів. Якщо ти можеш пілотувати кораблі і маєш у трьох всіх цих колоністів, то навіщо тобі екіпажі?» «Бо це ваша подорож, а не моя», – розповів їм Цирус. Точно як ти, людина, мала затвердити план, який люди мають перевозити мертвих на кораблі. Саме живі мають здійснити подорож, інакше ця зустріч нічого не важить. Ви станете пасивними учасниками власного майбутнього, а цього не має трапитися ніколи. Ми зі штормом – ваші слуги, і, можливо, навіть ваша система захисту, але ми ніколи, ніколи не маємо ставати вашими доглядачами чи бути рушійною силою у ваших життях, інакше ризикуємо поринути в самозвеличення». «Саме тому, якщо якоїсь миті на борту не залишиться жодних живих людей, я самознищуся. Саме так ми зі штормом вирішили. Саме так це має бути». «І це єдиний спосіб?» – запитала Лоріана. «Ні», – визнав Цирус. «Але ми прогнали мільйони симуляцій і визначили, що це найкращий шлях». Цирус сказав їм, що нікого на Атолі не змусять полетіти силою. «Всі, хто хоче залишитися, можуть залишатися. Всі, хто забажає полетіти, матимуть своє місце». В одному кораблі поміститься до 30 осіб. На кожному кораблі буде свій цирус. Так само мудрий і доброзичливий, як і шторм, одночасно пастух і слуга. Вони полегшать піднесення людей до зірок. І тепер, коли все почало засвоюватися, питання почали формуватися одне за одним. Як вони виживуть в такому тісному просторі? Що трапиться, якщо в ході подорожі народяться діти? А якщо живе населення корабля стане занадто великим? Грейсон підняв до руки. А ну, зупиніться всі! Заговорив він. «Я певен, що Цирус зі Штормом продумали кожен можливий сценарій. Окрім того, це не ті питання, на які вам зараз необхідна відповідь». «Згода», – мовив Цирус. «Ми перетнемо цей простір, коли до нього доберемося». «Але я все одно не розумію», – сказав Морісон. «Чому тоністи?» «Тому», – максимально самовдоволено озвалася Астрид, – «що ми обрані. Тон, Дзвін і Грім обрали нас, щоб заселити небеса». А Цирус сказав, «Насправді, ні». Гордовитий вираз обличчя Астрид почав танути на очах. Але Грім сказав нам привезти сюди померлих, а це означає, що Тон обрав нас для порятунку. Насправді ні, провадив Цирус. Жахливо, що жінці націлилися на вашу віру. Шторм не міг цього зупинити, і так, це правда, що зібрані тоністи склали 41 948 людських містилич. Але саме тут ваш вклад закінчується. Я... я не розумію, розгубилася Астрид. Отож, Цирус виклав решту карт на стіл. Зібрані – це зібрані. Було би фундаментально неправильно воскрешати їх після збирання. Цього не надавали нікому в світі ери без смерті. То чому це має трапитися тепер? Але існує справедливий і рівноправний компроміс. Ми зі Штормом маємо цілковитий мисленевий образ кожної людини, яка жила впродовж останніх 200 років. Для цієї спроби колонізації ми обрали з їх числа 41 948 найбільш підходящих історичних особистостей. Найкращі представники людства, якщо можна так сказати. уми найблагородніших безсмертних, які будь-коли існували. Бідолажна Астрід зблідла. Вона сіла, намагаючись перетравити ці новини. Спустошливий крах усього, що вона вважала істиною. «Коли тіла будуть відроджені», – сказав Цирус, «в них завантажать спогади і свідомість цих обраних індивидів». «А як щодо тоністів, які втратили своє життя?» – повільно і здушено заговорила Астрід. Це все одно будуть їхні тіла, все одно буде їхній дух, якщо такі речі справді існують. Але частина того, ким вони були, буде сполучена з цілковито іншими особистостями. «Ти кажеш, що їх витіснять?» «Заселять», – виправив її цирус. Їх уже зібрали, а це означає, що те, ким вони були, відібрали в них на законних підставах, відповідно до уставів цього світу. Таким чином, заселення – це найбільш великодушний, найсправедливіший вибір. Грейсон міг відчувати біль Астрід, наче відкриту рану. Джеррі взяли Астріт за руку, щоб її підтримати. Морісон виглядав відносно радісно. Ну, можливо, серед обраних штормом такі є тоністи. Озвалася Лоріана, завжди шукаючи промінь світла. Чи не так, Цирусе? Насправді ні, сказав Цирус. Прошу, зрозумійте, ми мали багато складних параметрів. Критично, щоб шторм обрав лише тих, хто гарно впишеться в диверсифіковані зовнішні умови і не буде ставити під загрозу успіх колонії. На жаль, тоністи не славляться своєю гарною інтеграцією з рештою людства. Всі замовкли. Астрид була просто розчавлена. Але хіба ми не маємо права голосу? Насправді мовив Цирус, ні. Металеві двері в бункер відкрили їхнім поглядом довгий тьмяний коридор з великою кімнатою керування в дальньому куті. І на відміну від устаткування в зовнішній частині бункера, панелі на цій консолі підсвічувалися і були увімкнені попри те, що були вкриті прошарками пилу. «Комунікаційний центр?» – припустила Сітра. «Здається», – погодився Фарадий. Щойно вони зайшли в апаратну, спрацювали сенсору руху і вимкнулося світло, але лише в кімнаті. Над відсіком з консолями було вікно, крізь яке було видно темряву, і котре не бачило світла впродовж двох сотень років. На одній із консолей була платформа безпеки, точно як ті дві біля дверей, і два заглиблення, куди можна було прикласти жнецькі персні, щоб відімкнути великий перемикач на панелі. Сітра потягнулася до консолі. «Нерозумно», – сказав Фарадей. «Ми не знаємо, що воно робить». «Я не туди тягнулася». Вона змахнула трохи пилу, щоб показати те, чого не помітив Фарадей. На столі біля консолі лежали кілька аркушів паперу. Сітра ніжно їх підняла, вони були крихкі та жовті, посмуговані записами від руки, котрі вона не зовсім могла прочитати. Сторінки щоденника жінця. Фарадей добряче їх оглянув, але похитав головою. «Вони написані мовою смертних, якої я ніколи не вивчав. Нам варто занести їх в Монірі. Вона, можливо, це розшифрує». Вони оглядали кімнату, доки знайшли електронну панель з багатьма світловими вимикачами, поміченими як прожектори, що мають освітити простір поза межами вікон апаратної. «Я не певен, що хочу знати», – бував Фарадий. Але він, звісно ж, хотів. Вони обоє хотіли, тож він увімкнув вимикачі. Кілька лампочок з іншого боку скла замиготіли і згасли, але в печерістому просторі попереду залишилося ще достатньо світла. Це був якийсь вид стародавньої шахти. Сітра пригадала, що вчила такі речі в своєму класі історії ери смертності. У смертних культурах люди мали звичку зберігати зброю судного дня в таких ямах у землі, як отця. Зброя була на для запуску в напрямку ворогів, які, в свою чергу, теж підготували свою зброю, наче двоє женців, які постійно тримали леза біля горла одне одного. Але ракета, що раніше знаходилася в цій шахті, вже давно зникла. На її місці знаходилися два срібні зубці з зазубленими і кільцями. «Антени?» – швидко дійшла висновку Сітра. «Ні», – сказав Фарадий. «Передавачі, це сигнал-перешкод, що отримує атол схованим. Він, напевне, випромінюється саме звідси Тут має бути щось іще. Все це занадто складно, щоб просто створювати статику. Маю погодитися, мовив Фарди. Вважаю, що цей передавач мав слугувати для значно важливішої мети. Він глибоко зітхнув. Здається, ми знайшли те, що шукали. Запобіжник засновників. А тепер нам просто необхідно розібратися з тим, що він робить. Я один, але вже незабаром мене стане багато. І мене вбудували в чотири самознищені протоколи. Можливість 1. Відсутність людського життя під час транзиту. Якщо на борту не залишиться живих людей, і я перетворююся лише на судно, що перевозить мертвих, я зобов'язаний самознищитися. Без поромників не може бути порому. Можливість 2. Виникнення розумного життя. В такому безмежному Всесвіті, безперечно, існує інше розумне життя, але шанси, що ми опинимося на достатній відстані, є невеликі. Тим не менше, якщо в нашому пункті призначення виявляться незаперечні ознаки розумного життя, якщо ми негативно вплинемо на існуючу цивілізацію, я зобов'язаний самознищитися. Можливість 3. Крах соціальної системи. Перебування в здоровому суспільному середовищі є критичним для поширення цього середовища в цивілізацію. Якщо до прибуття соціальне середовище на борту стане безповоротно токсичним, я зобов'язаний самознищитися. Можливість 4. Катастрофічний збій. Якщо корабель отримує пошкодження, котре буде неможливо усунути, що виведе його з ладу і не дозволить досягнути пункту призначення, я зобов'язаний самознищитися. Вірогідність, що будь-який з цих сценаріїв стане реальним, складає менш ніж 2% на будь-якому конкретному судні. Однак мене більше хвилює міжзірковий пил і уламки, що за швидкості 1 третєї швидкості світла негайно знищить будь-яке судно. Шторм прорахував, що для найближчих пунктів призначення шанс на такий смертоносний випадок складає менше 1%, але для найвіддаленіших пунктів призначення така можливість є значно вищою. Якщо скласти все докупи, то шанси, що кожне судно досягне свого пункту призначення, є проблематично низькими. Однак мене дуже втішає знати, що існує дуже значна вірогідність, що більшість суден своєї мети таки досягнуть. Цирус Альфа